Amaia diade monazterio guren, gure elikadura trainerrarik nitzei behar dugu. Eta gaur galdera zuzena, gogia zer den amaia, zer da gogia? Arratzaldeon amaia. Hola, arratzaldeon. Ba goia da, asko gabizene, ikusten gabizene, ba geriza, ero pasatxo, ero e, baia batzuk, ez da? Lekudanetan dut pait gintu. E, Datoz, e, tibetetik o... Ez dakit, hanbeste eh, dauzenan. Zatidur da, pasarra bat, zela gabizen ikusten, ez? Propiade antiozidante pila bat dako, hogeita mairu ezaugarri hon egure gorpuzan dako azaten dada dakola. Eta jente da nola gabizorak eta norra izaten. Tordono, oizidan ere galdera, ez? Aber, nun sartuko gabeane produktu gure dietan. Noizero, nunero, nola. Jaja, eta... Bueno, bani netzako, da biziken, e, marketing negoziogada. Netzat, erosik jut gaur goz, e, gaur arratzalean, fanaiz, eta paketiak dako, un, da berroketa gramo, eta balixo da, un, bi, eta, bi euro eta berroketa mar sentimogu itxugora bera. Eta egunien ezaten dabe hartu idala, hogei eta hogei eta mar e, pasatxon Eta bere, zau garri importanti netakoa da, e, antiozidante asko dakola. Antiozidantia, ba, zartzarua kontrakua, ba, vitamina eta mineral horreitzako asko dako, bagure zartzarua eta zartzaruatik babesteko, ez? Me da gauzak eixo esaten dagoe, baita, esaten dagoe e, postasunak hartan dagoela, ansi dadiak entzen dagoela, e, e, katarroak entzen dagoela, memorizioak enten dagoela, giltzurnan dako hona dela, Bueno, ba, hogeita marolako gauza ez, e, fertilidadian behondo etorten dala, bueno, giebelerako behona dala, gauza asko, nik neto ez daujan bat bakarra e, horretako una dana. Gauza asko dauz ez, e, gaba, baga bizaten formulia jan, humore ona, danetik jatia, kantidea txikinetan, Gure dieta bat, kantabrikako dieta bat, ba, gure olixuakin, gure fruta eta barazki, e, barazkin aberazketa mu gure dietia obetofango esaku, potajetan aberazketa esango da gure dietia, kantidea txekin eta jangu, eta nozki, ba, ariketa inbida. Hor duan, papintxet horri jutzen hau ez, zela da bian gentia, ba, euron dietan zintonen zon zartzen honetako atope. Eta nola hiaten da? Ba, gente jaten dau, jogurrakin batera zentako. Aha, ja sabor eta ez da eh e, bezala bezalako dultzia mikatzagoa da da eh eta estiloko mazusta estilo uh -huh. bai bastele horretako saboria baina daia sikuan gogorrak dia orduan nahasketan dago jentia ba hori ero, edo botan daue esnetara ero, ba holaxe Horrelaxe, eta zuke, itxu-itxua mentza, taubak garriek noski Eta etzenu gehiago, oh, formula dita, magiko honetan gehiago izin beziko Ego pina jauz, ikin gara, ondala urte batu, ebe, dar, bateri zaten xa hona dala eta hon jente dana horretara orre, doi Aztak izuen inguruan hori dadien pasaiken Baina men, edo zin lekutan topaik endo zuia Fruteiz uh -huh. eta belardendetan antxerako zumuturra horrian Eta jendia ba hori, erosten dabil Aja, suraketan? Goia, eh? Goia. Amaia dia de monasterio gura eh? Seguri. Ondo segi. Eta Barzki guzizketan eta goia mm. hau porziorztu, ez duzu? Bai, un hero negoziogia norriztea. Ah, zu eh? bai. hau, bai, mm. hau sartu daukazu zure. Bai, bai, eta, kazu, bai. eta, otorduan sartu daukazu, gosarian sartu daukazu? Bai, gustoko uh dut. -huh. Bai. Ba, denbora de gente da, eh? O años somos dando, eta negosioa ikera garrellado bere bultaan, baño bai. Nik uzet, ez Eta jogurarekin jaten dut zizikare? E, musliakin eta kompotakin anastuta bai uhum. Eta guztu hona du? Bueno, e, lehen esan dume zela mikat zantxeakoa da eta bizi-bizit ja, ustakit, nahi guztatze zait, goztua baina joa gustate zait Tira, uh -huh. ba, ezo, egizan e, horek gauza guztiak ezautzen metitu, eh? Bai, alare esamierko genuke gotzi hau ez da la bueno, tibetetik handator, tibet inguru bortan ikera garritzko lurzailak oen e, jarri egituzte, e, hau prouzitzeko, hau ekoizteko baino berez, bertakoare ba deu, landari hau, esilarra izena du euskeraz, eta bueno, la bitxikeri bezala esan, ba, asko hartu ezkio, sobredozitia hartu ezkio Ba bere eragin txarra txarrena dala ba irrifarraia sintzaio leutzi Non bache Ba bai eh? An lezetu eh Ori da daukan kalterik handiena Ori da